Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu as-salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbih wa men tëbjahum bi ihsani la Jumiddin Allah në madhruar e falë ndëlojmë dhe betëm për ti ndim dhe falë e kërkojmë labdatat dhe bekimet tonat qofshmi Muhammedin sallallahu sallam familet i shokët dhe të gjithatat që i ndjekin këtë rukë dhirëndit në fund të kësaj bote të ndërru dhezër në takimin në fundit në serin të njëjmë të dërguarin Alehi Salatu Veselam, kemi marë temës e si filloj shpalja dhe qëfarë do të tënë të kjo përnjërzimin dhe ato ajetit e para që izbëtën pejgamberit Alehi Salatu Veselam. Dhe kemi përmendë se pas kësaj trënditje kushtimisht që përretoj pejgamberit Alehi Salatu Veselam, nuk din të përshar bëhet fjal, shkoj të gruaj e ti Khadija radiallahu ta al-anha në shtëpini ti dhe brejhe se kishtë ndodhë dhe qka dhe kërkoj nga ja që të ambulante. Dhe pasë saj pegamberi sallam nuk din të se si qfar për ndodhë dhe ndodhë një loj shkëputi e shkurtër e shpaljes dhe resa, vazhdoj për sri Gjibrili me ajetët e radhës. Ndaj, pega mirë i sasën, dhe të duke qenë etë, duke etës rrugës, prapë më shfaqë, dhe një shfaqë Gjibrili, Sram, dhe ishte i ullur në një koltuk, ka rikë të madhe mes qilët e tokës, hapsirë të madhe, kishtë të zënë, dhe thëtë pega mirë i sasën, prapë utrëndita, dhe ka shku të këtë, Hadidha radhiyallahu anha prap dhe është mbulu dhe Allahu xhallahu ta ka zbritë dhjetë të surës Muddatthir. Dhe në surën Muzammil edhe sura Muddatthir, o ti i shtrirë dhe i mbuluar, kum fënder ngretu dha, shpallë dhe kumtoi, as që Allah xhallahu ta ka shpallty. Në kët rast Hadidha radhiyallahu taula e ka pasur sa e burrit saj po i ndodhte që ka që realisht nuk po e preton mirë nga së nuk po din që farë pëndodhë aja i a tha fjallët e saj ngushlu se të njohura dhe që sa artë përmenet filimi shpalës gjithë mund dhe të përmenet edhe ngushlimi saj dhe qëndrimi saj burnor për bal së provës që kalën të burri dhe Khadija Radjallahu Talana i ndërmurit dy hapa vendimtarën këtë rastë hape i parë fjallët e saj dhe hape i dytë Shkuarja bashkë me pejgamberin Alehi sëratuosëm tëk një njëhës i këture qështive e që ishte i ofërti kërrigjës ora ka i bënë ufëllë. Hapi parishte atë fjallët e mëdha që i tha në atëu momente dhe në lidhja soj interesante me atë qëfar pojndote pejgamberit Alehi sëratuosëm dhe me atë të si aja një burë në soj ishëm e të vërtetë A është e rëndësishme saqë nuk ka libër ku përshkruhet dhe flitet për biografinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam e që nuk përmendet ky element i rëndësishëm i jetës së tij. Andaj ai i tha: "Kalla wallahi la ykhzik Allahu abadan." Jo pashë Zotin e madh, nuk të humb Zoti ty kurr. Na të kuptojmë nuk e di çfarë po të ndodh, nuk di si më ta shpjegoj, por një gjë e di se ty Allahu nuk të humb kurr. Nga se, pasaj ka fillum ja përman, disën nga virtu dhe vlerat e pejgamberit Alehi, sëra zonë që i kishte, njët në përdit shme enda po po pejgamber. Andaj e ja përman i sa i ndihman skamnorve, o anë gjithë krahon të doptve, i pretë mirë musaferët dhe gjithë mund është në shërbim të se vërtetet mirës. Këtu ja përman Khadija, radiallahu ta'ala, ana pejgamberit Alehi, salatu o salam dhe në basë të kësaj dhe përmëtari e bëmirës e të vazhdushme që e bënd të pejgamberi Alehi Sratus Ramë, e shte e bindur Khadijgja Radjallanese, këj njëri së humkur. E pas kësaj që i a tha dhe këti ngushlimi, shkaj me të esbashkutek një njëri e shte në meke, e cili nuk e shte i dhujtar, por kështë të pranu mësimet e krishtera ta sa i koha, e asë natë kohë, nuk kështë të edhe përmësimët të Isao Talehi Sëran, dhe kështë e i hdutari. E kënjëri lezante të vratën, lezante i njilin, dhe i njihte mirë këto gjëran. E kështë të amin, vara ka i bënë ufën, ishte kushëri i aferti, këdijgjitës rëgjallahu ta'alana. Po sa, shkundë të kënjëri, këdijgjitës rëgjallani tha, v të ndëgjëje mirë që ka po thotë dhe tërgoj qëfar po ndodhë dhe filloj për i gamberi i tërgoj se që ka ndodhë qëfar ka po, si ka ardhë si pëndijet, qëfar i ka thona që i ka ardhë dhe posa i ndëgjëj fjartë e para-uara ka kuptoj për sëfar brejt fjartë thë hadhen në mus kjo është në mus në gjuhë në rabë është dikush që mbanë sekretin dhe në këtë rrashtë ishe Gjibrilin në banë të sekretin e zotit, në dërguar njëri të saktuar. Ta kjo është me leku që i ka ardhë edhe i saut, e i ka ardhë edhe i musaut, a.s. Dhe tha, kjoj njëri dhëtë ketë të ardhme, dhe në qufë se është që i si përthët, është i përzidh një Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe tha, në kodrë të asaj që i përmëni vore ka i bënaufer, se kësha pas shumë dështirë të jemi i ri, kur dhvije ku ati me e shpalë botërisht këtë shpalje, e me të ndihmu dhe me të përkra, nga se kanë me të ndzirë për këtujt poplët. Dhe përgëmërësëm u, u bëfasu që është me të ndzirë për mekës, e fe mu kërëgjitja hum, kanë me të ndzirë për këtujt, nuk ku kuptan të lidin mes aso që pa i ndodhë në dalis për mekës. Dhe sëvara ka i bë biografis e pejgamberme dhe njës i shpallive e tha kur dhe që ka ardhë me këtë që ti ardhë sa është luftu dhe është kundërshtu dhe ka pasë armiqë andaj thëtë ja lejtë e një kundë të gjithan ah të shakon me i ripak se në plakë e me të njitë krahon kur njështë kanë me të kundërshtu dhe kanë me të debu pe këtuajtë dhe kështu pejgamberi sa ose në filloj me e marë vetën dhe nërmesh Zotë i Gjellora qëtësët në gabranda, dhe filloj tashme gradorisht shpaljat të vazhdojnëte në format të ndryshme. Pegamberi S.A.S. mërë të shpalin të ndërruzën forma të shumëta. Një për atyri ishte kja me e po Gjibrilin, por kështë e forma tjera. Një formishte, si kështë e kemi thënë, për mes andrërë dë vërteta që i dinin cakta edhe kje është e pjesë shpalljes e njëra ishte form duke e pa gjibilin në formës e si ka kryu Allah Gjallewala se kërse ishte njërën e parë një kërën njërën e dytë kër e pa të ullur me sëqiltë edhe tokës një formë ishte ku i personifikoj në formë njërit e zakur një zhvente në formë një pejsabive që që qojt dihjetul kelbi ishte kjë sabi shumë i bukur dhe ishte i pashëm e vend të gjibrilin formën ti dhe njithë të pegamberi i sasem dhe i a shpal të atë që Zotë i që në levona i ka i ka porositur edhe si korës e dina dikë në njohë të gjibrilit korë ka arme e më sufen ka arme formë të pasërn, formë të bukur i krehur shieshin te gjurme te ullëtimit edhe kështë një formë e shpalës një formë e shpalës ishte që i vindë të shpallëja, nuk kështë të pejga mëri sasallëm gjivrilin, mirë për e ndinë të frimzimin, do të tëtë i vindë të gjivrilin, nuk kështë të, por e ndinë të se diçka, po i mbillë di i mrena, diçka një frimzim, po i vindë të, kur nërgohaj, në bandë të nëmën tëra që, i kështë shpallë zonë që lëvore. E një të të të trapë në këtë formë, nuk kështë të gjivrilin dhe një laj do shta hyre gjibilit në vetë pegamberin sa salem për tja lën atë që Zotë i ka shpal dhe kështë i forma ma e fështir thot a ishe radjallahu ta'alanha kër i vind të kjo mënyr e shpalës pikant të gadjerset edhe pse ishte për e ashtë dimër ishte ftaft mirë po atë që rënd e për e tanë të këtë mënyr të shpalës sa që djersi të i pegamberi a lehi sallatuhu sallam Në daj kështë format shumë të që, Zotë Gjellora e a ja shpalët e, pejgamberit a.s. shpaljen, që këtë e bënd të përmes Gjibrilit. Dhe kështu me vazhdoj, do të shpalja të i vend të njëtë, në të ndryshme tashme, kuptaj, ja shpalis, të thashme pejgamberit a.s. e kuptoj, dhe Zotë Gjellora e a shpaljët e të i ndërgumë i a laud, dhe thashme të ki, dhe ty të ki, dhe ki, mision të ri. Në kodrët e kësaj që përmenet të ndërru dhe zërë, ka shumë dobi që mund të nëzirëm, pejtyjnë është roli i gruas në këtë misjon. Dhe sa so ka qenë vendimtare, aja që e tha Khadija, rëdjelavë të alë anëha, për pejgambirin e lehi së ato samë. Dhe kjo është aja që vazhdimisht, dhe të tëtë, njësi muslimane përmenim dhe edhim, e që fatketësisht, të tjirit mundohen të një los në islamika këtë dira është pozitë e gruas në islam dhe qëndrimi sajë dhe mundësia qëja të ketë rral në shqoqëri dhe të ketë në rral në vend dhe të ketë rral në familje kështë më rral ndaj po të kështë e qenë gruja në islam e ja hjezuan dhe po të kështë e qenë gruja në islam do të të edore se dytë dhe të kështë e me qenë turp do të, të prezenca e saj dhe inkuadrimi i saj shoqëri ky detali rrezem nuk kishte nuk përmend nga se para mendoi vetëm logjikisht një pejgamber kaq i madh si Muhamedi Ali sallallahu alaihi wasallam dhe një njeri që po vjen të me shpatë të mëdha i cili ishte turmitur nga kjo shpallje gruaja e tij po qecet Dhe gruaja ti po i thot fjalë të mëdha, ja, dhe këto fjalë s'po harrohen kurr, po mbeten gjithmonë të shkruara në çdo verzion të biografisë së pejgamberit aleyhis sallam. Po të krysem me qen turp, gruaja më ekshilloi burrin dhe mëçi në mbështetës. Ky detaj ndoshta s'e përmend. Kësaj imagjini pse hor, kësaj më thon, për shembull, e babai Kreka e ka stimuluar, Omeri e ka inkurajuar, Ali ora djallon e ka mbështetë. Kësaj më qi gruaja Por Allahu jellehu ala me ursin e tij bëre që njeri par, që gamberi, sallam, i parë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tregoi çfarë po i ndodhet te gruaja e tij. Në pikrisht gruaja e tij tjet ajë e para që kishte më mirë kuptuar dhe më i besu. Njeri i parë vfryr tokë që ka besuar shtati rradhiyallahu ta alanhum. Dhe njeri i parë që ka besuar dhe njeri i parë që ka përkroh dhe ka mbështet dhe krosi e ka ngushlluaj me këto fjallë të mëlaj që ndoj është ta burë me qenë nuk ishte me pas letë me i thurë këto fjallë ngushlu së dhe për krasa për pejgamberin a lehi së ato së dhe kështu me radhë dhe sitata shumë kritike gjatë shpallës e gjejmë rurë në gruaz vendimtarë pra ndaj të ndërur dhe dhe këtu e në shenja të qapër se nërtimi i familje se shëndosh bëhet në bashkëpunim me zburë dhe gruaz nërtimi i, i, i, i shëq Kur buri dhe gruja luajnë rol të përbashkat në shështëni Dhe se cili e luajnë rol në ti Gruja për kradhën bështet Burin dhe buri për kradhën bështet gruan Nuk e mas anashkaluar asë njeri tjetërin Dhe gjithashtu Hapi i dytë i kësaj gruja të menqër Kësaj gruja të urt E shteqe Pasaj njërë të qit Pa marë panik Pa u përfin stres Po u përfri në hutinjë dhe në habi, pasë i atha këto fjallë që fa të bëri. Tha, po shkëm të njëri me eqëm, që ka? Nga se njerën të stotë të di me hupë, nuk din ka me shku që ka me bërë. Shkëm të njëri dishëm. Dhe qëtë i tha, që këtë djallë ka një problemë, dhe gjeja këtë që ka për thotë. Shkuaj e të vara ka i bërënë u fërështë hapi i dytë i menqër, dhe shumë i urtë që i bërë i Rëndajte, ndërrodhazër, maturia dhe qëtsia dhe gradualiteti jenë mësimet të mëdha që në japë kjo pjesë e shpallës dhe gjithë mësimet e pegamberit Alehi Salatu S.A. Nuk e kapi euforia, khadijin, nuk e kapi panika si kurse nga njerë nëndod, në ndodhë, në një gjarë edhe matë vogra se kja, por është e matur, e përmbajtur nga dalë, e mori vetën dhe e përkraho burë me sajë andei kur ose kur dikush punon mund të jetë sprov mund të të perfidhën në një gjëre që nuk po din çka po i ndodh, nuk po din çka komin do, realisht e nganjërat ata që janë përreth, ata që duhet më ngushhtuo, duhet më përkrah, do tështa ata po vret, përsi dhe me kët sprov e kti nuk i mbetet pas me i ngushhtupta të tjert, çka tash dosh në ngushhtu këto. Kti i mbetet këta meinal, jo se këta me gjithata që ndalin këta. Nëdmë ka gjithmonë rreth mirë njerëz më anësh, njerëz të urtë që ndalen, që këshillojnë, prit, po ndonë anpak, po e analizojmë këtë çështë gradëlisht, tek shumë çka ka, e kështu me radhë. Pesana dutë këmbaturi në shumë citate ne gjuha përditshme, që mos të gufojmë, mos të kap euforia, mos të shkojmë madh në gjithan gën nga, ngadal. Shkruajmë, konsultojmë me njerëz të urtë. Përkëdhasia është nga begatitë e mëdha të Allahut dhënë njëri që prand vetë të ken shok më të afër ur, të urtë më të matur që dinë ta qetësojnë situatën. Dinë që të ndermon hapat e duhur. Dinë që ta adresojnë problemin ku duhet. Dinë që të shkruajnë ku duhet. Kjo është shumë e rëndësishme është. Kanë sa kanë dua shumë situata kanë dez shumë më tepër ata që kanë qenë për rreth njeriu të sprovuar. Për rreth njeriu që ka pas nevojë për për tëra kështu për tëra porosie dhe Khadija është simboli maturis Khadija radi Allah në kjo grua men qële urt është simboli i ursis andaj është stacion i rëndësishëm në biografi në pegamberit alihi sëratu o sëratu pasaj edhe vet porasije u arra ka i bërna u fal i cili shikane në tot ishte i sinqertë e ka mujtë me thonë më është nëj cytë e shejtanit në të kuptim që mështë të prënen let që atë që pa e priste gjatë uara ka të i vjen pejgamberit Alehi së da të sëm asë kusht meke dhe u akëm përmen në takimin e kaluar ma di asë vetë pejgamberit e sëm asë në menë se ka pasë asë ide se ka pasë dhe të vitë e shpallja përndaj edhe kur janë shpallja kur eshte mekës së më ishtë me paramenu që shkëtia q hajde përparonim shpallën, po është dërshë njërë këti, e këti, e më këti, pe ega mërë njërë, Muhammed e tonë, në qëfarë kuptimi, në aspektin e kriterive të tyre, si matë në ta, nuk ishte njeri, në thotë, uh, me krahë, për jetim, pa babë, pa nonë, në monë, s'kishte vlezër, s'kishte mutra, rrethimët afort nuk e kishte, plus asaj, Pasuri që kështë të fituar përmes gruas, si është të kjo nëjë e arritur e madhe për kërë ishte mekes. Nuk ishte me nëndonjë pushtet dhe ndikim të madhe meke. Ishte i besu shumë, ishte i sinqertë, por nuk ishte në pjesin e elitës që u dheqenit me meken. Nuk i pritin. Edhe vërra ka ka mujtë me nëngjit. Mu për ishte i sinqertë. Po se i po shanat, tha këtu e shanat e Për ndërë lukët. Për ndoj, të në dëso of si dëso suksese mund t'jap Allahu diku që ty mend jashtë që kë komi pas ato nëse i vren bonë sinqert s'i pagat ty të ka porzie Zoti me kon për këtë rrug çin ke iaft ose pranoja ku do qetë shoshash edhe pse ndoshta me standarde ty as e kishe priti që kjo me qenë spri shpun Allahu porzie kdon Allahu jap a vsi të kujdon sa njerëz për shembull s'ka prit kurse të bont mall skopi kurçi bvoj me ndikim i ka bëu zoti xhallallahu ala dhe allah xhallallahu ala bën veprime të tya për treguar njerëzve njerëzve se bën ai çfarë don, jo çfarë don njerëzit. Sa so, njerëz kanë përgatitur dikat ditë me ndikim me të tij mënd, e allah e ka bën këto gjëra. Dhe nëse bëhet fjalë për, për zgjedhje hyjnore, jo ish për pejgamber, po për çka do të thot, duhet timit kujdesshëm Se si posilimi përbalsaj përzjedje Nga sa aty mund të kemi spruven Aty mund të kemi spruven Për këtë asy ka thënë Për ega mërë i sësënëm Ndë qëni të parë në juvë Që Allah ua ka vendos Dhe bëvën i të disiplinuar Edhe në që fështë një rap i zi Në të kuptim Si pas të standardet ju e juaj Këtë e shdash me kone i pas rus Për zotit ka përzjedh tjetë I pari Tjetë me ndikim Ndë qëni atë Nga se Allahu është ajë që krijan Dhe Allah është ajë që përzjedh Në mesë nëse që e ka kriwa Në tjetëra Shikajë këtë uh, Qëndrim të warakas Në vazhdimësi I cili Nuk edhin të të ardhmen Pa dushim, nuk edhin asë kusht të ardhmen Mirë po E planifikan të të ardhmen E parashikan të të ardhmen Në bastë të kaluarës në e sa është e rëndësishme mos të karot ka e kaluarë mos të harot historia mos të haron ligjet e Allahu gjellë olën të kaluarën gas ato funksionin të tashmën dhe në të ardhme a i tha kurdo që jo ardhme këtë se kam prit mirë njërzën se ua ka prish apo ua ka prish në atë kuptimin e nguqt e du një lukët rahatim sa njërzë kanë qenë të parë e shpalli e ka ma i ka botë mëramët Njërës nuk ka pranurin këtë letë atë. Sa njërës kanë qenë elitë, e shpallet i ka bërë pak ma po është do të menajti. Sa ajë vetë ka dashë ashtë të përbëdhë shpallet, e shpallet i ka kensifiku njërësit. Dhe njërës pasaj nuk kam pasë mëci me e pranu këtë letë degradimi dhe e kanë favorizua armitsimë fëtë këtës ishtë atë. E bu gjaheli se ka armitsu përgambirinës o sënë, pësë si ka besu. Absolutisht. Abshtë se s' por i noti ju shikoj me konpegament. At ku jes tashunë ku jet nami jam, ku jet autoriteti jam. Ne son njerëz fort që çisht të ndëruzohet për përfitime të caktuar dyllokut e humben dundion e ahiretën. E bujali pa të mundsim me kon, pa të mundsim me kon. Do thot me ëmër shumë më të mirë dhe me histori shumë më të drejshme. Sot si shembull Mir po pa, para më ndonë, çka nganovka aty fillon shëmtimi i ti tij deri në fund e buxheli, baba i Njëroncës. Se i thëshin Ebul Hakem, i kanë më baba i dijes e urtisë, sa që kishë më arë ç'mukon. Do sa mor nëftën çfar diks më kë? Çfar diks më kë që me me dy simbole po refuzon të vërtetën. E mori nëftën baba i Njëroncës. Atë nda çka nganovka aty fillon shëmtimi i ti. tij e deri në fund çfar përfundimi pat? Shëmtuar. Parëmenda, një trim i madhë u vronë beder, në tatë patë një, një, një, pat një vdekje në nëqmuzet, të mërshme, u bëshembe për ta që erdhë në pasi. Përndaj, Allah u gjelë levolat e ndërëzër, ka ligje, ka regula, që në basë të sajë funksionën kjo dunja, kjo kosmos, regullë, ligje Allah u gjelë levolat e ndërëzër, drecësia me trimfu i padrejti kamë psuhur herë do kurdo. Pe ligjet si kur kur si e Allahu xhallahu ta'ala është se bamirsin Allahu tehub, sikur se dinte Hadijja. Nga ligjet e Allahu xhallahu ta'ala është se kurdo që thur kurtha për dikën do të bije vetë në tokë këtu në ligjet e Allahu xhallahu ta'ala. Gjithmonë historia ka funksionuar. Nuk do të ngjirre rezultati i këtij që është vënë sipas ursis së Allahut, ama asnjëra nuk ka qendërsë pas se çto? Gjithmonë i, Gjithmon, i padrejti e ka psuhur herë do kurdo i drejti ka dolë shesh qoftë dhe pasdikës i ka dolë shesh sa i ka që një drejti ju sufe e lësëm gjatë e pagoh gjatë, me i për dulë shesh dulë shesh e pranej vetë aja që kështë e thurë kur tha kundërti dhe tha ta është u shfaqë qartë dhe vërteta, s'ka më mdyshe e në ravetu unë është aja që e kam joshur e kështë të më rrallë anë në mbi bazën e këti ligji u reka në gjikante, dhe të nërodhë dhe të shikane dhe këtë dobi të radhës, plak ishte i verber, nuk shete mos të shtyr lakmi ati të ketë veç pak fuqi të kisha veç pak me konë me ri e me të njitë kranë me të njimu apëtën pandaj nëse kë, këtë e dëshkërëm të enakim ku është vullet të jone, ku është ambicje jone me ndihmu misionit të pejgamberi të alehi të statusan ju ndihmu me ndihmu me, me sillen ton me edukatën ton me ndihmu me dijen ton me ndihmu me arritjet tona duke dëshmu efikasitetin e mësimeve të pejgamberit alayhis sallam dite për besim duke dëshmu moralin e tij duke qenë dëshmitar të mësimeve të tij ta ndihmojm nga ze fizike skencë dhe ndihmoj me kashku pejgamberit por ti ndihmoj mësimet e tij e çu fjë mësim ndihmo mësimet e tij nuk e qenë dëshmitarë të dinë të këtë mësimënë. Që ka që farë vullënit, që farë ambicje, kështë e këj plakë i vjetër, në dëshërën të me konë i ri për anëzitët e paramërë, nuk e dëshërën i rinë për dëfrem, për arktim, me thonë të kështë me konë i ri, se t'i këmë pasë për shtetë, me apë në hisëtë për shtetët, se t'komë një mu tashë, me akëtyti mu, se kë Me indihmu, Andajna, në DH për kamberi Taleh Sallallahu. Ai do të mëshin mbajtje ambicioz. Allahu xhallahu na ka shndet në mundësinë, fuqinë e gjitha. T'prejkim çdo kush nga kënd, çdo kush nga mundësia ti, me qenë dëshmitar i denj, me qenë përkras ndihmtar i Muhammedit Sallallahu. Ndihmtar bëme duke e njohur fenë ti, duke i njohur porositeti, duke zbatuar ato, duke i ftuar njerëzit, duke i joshur njerëzit, duke u bashkën për njerëzit e kështu me radhë ai që ishte me vërtet një ambicie që duhet të jetë shembull për neve se si duhet timi ne përballë mësimeve të pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Ne jemi thellësisht uh mënyra se si ibn të shpallë pejgamberit alayhi sallatu wasallam e çesëse legtë vetë me ndikim tek pejgamberi alayhi sallatu wasallam e kuptoi rëndësinë kësaj shpallje. Ne sallallahu xhallehu olei bën në formën e dëshmërmë. e bën në mënyrën e dëshmërmë përrgjuar rëndin e kësaj shpote. Edhe në këtë formë, edhe në këtë formë, edhe në këtë formë, që gjitha këto do të thotë, thashë dëshmojnë fundimisht rëndin e kësaj tek Allahu xhalla uala. Ngase ti për shemb, eh uh, kur dëshiron me tregu respektin tonë për dikon, apo mënyra e shërbimit që ia bën është e llojshme. Harresi kësot, tresi kësot, dëshmëria e ushima që ia sjell tek tavolinë dhe shërbimi që ia bën është dëshmësi Më vërtet është pak më i veçantë për ty apo. Nëse sillet normale, rutinë e zakonshme për vallë dikujt, edhe kjo tregon diçka. A do të lidhshmëria e me kuptuar një lloj kujdesi te Allahu xhënlor për pejgamberin e sasul dhe për njerëzit që ta kuptojnë shpallën në formë të ndryshme që ata gjithmonë ta kenë të, të fraskët. Gjithashtu, edhe ato vërtësi dinë djerrësit që në, në detën e ftohta jap më kuptuese Allahu Jalla wa Ala, sikur se kemi cekë kësë që nuk duhet asnjëherë të haruag nga kujdesi i të panjerzët, njirin më dashur e sprovoi edhe format të tilla që të dëshmojnë për kushtimin për uzimin e njerëzve, në gjithashtu e seriozitetin e kësaj shkolle. Seriozitetin e kësaj shkolle, djersitja në ditët e ftota, vështirësi, madje tronditje që të kuptohet se ajaç Allahu ta'ala wahua bil hazad nuk është këtallje as nuk është arktim por është mision serioz kërkon njerë serioz kërkon njerë ambicioz kërkon njerë të cilët dinë të menaxhojnë me jetën, me dëfrimin, marketingun e jo që ti përfshin arktimin, ti përfshin lojë, dekreti jetë atë jetë lojë arktim ndërsa së zhdeti të shkon diku diku tjetër andaj mëse mësimtatorët tim tim serioz ambicioz por timet të dëfremi çdo gjë dimtë ta vendosim në vendin e dukrës tër kur ne e kuptojm shpalla Allahu xhallahu na si duan dhe kësot sikur se përmanda vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi dhe tashmë kërkohej që të vazhdonte me kumtimin e shpalljes por në një pak më të fshehur një herë e si u zhvillua kjo e fshehur dhe si ishin eh ato reaksionet e para në Mekë me shpallën do të vazhdojnë inshallah në takimet e ardhshme. Allahu na bof një has të fesë ti dhe përkrah të misionit për e a lehi nësë Allah në që të pejgamberit alayhis salam, ne s'allahu që ta bën shëmbull për të mirë që njerëzit të joshin, të të binden mësimet e Allah xhallahu sipas ujë fjalët tona, veprat tona dhe asaj që ne e tregojmë dhe e manifestojmë jetën tonë të përditshme, çon familja po qoftë në shoqëri. Zot yushbri fërbër mëndë, nëkaç bërdofë nësar lomë në Muhamadu vë alë alë aleyhi s-sallëm ësallëm ësallëm ësallëm.